Rugăciune pentru sinea cea și indefinit de adâncă. Doamne, Iisuse Hristos, Logo logosul dumnezeiesc, cel întrupat, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește ne puterea de a trece peste șerpii ispitelor și peste scorpiile lungurilor, care sunt rele, aruncate ca niște sumice de foc, prin mințile și inimile noastre, încât să dobândim ochiul minții cel străvăzător, care te vede pe tine, lucrând în toate, așa cum ai zis că îl vezi pe Tatăl Ceresc lucrând. De aceea lucrez pentru noi toate cele bune, ne consolidez virtuți cu puterea rațiunii devenită faptă ca să-i imităm pe sfinții care ți-au venit la ție, să turmăm -ți urmăm ție purtându-ne crucea noastră. să fie fiim plăcut lui Dumnezeu Tatăl, să ne dovedim vrednici deja sfatate pentru noi, să eliminăm orice gând rău, orice amință, orice amință, care să ne îndepărteze, sau să ne se separe de Cunea. Doamne, Iisuse Hristoasă, Lobosul Dumnezeiesc, Cel Întupat, pronia cea Dumnezeu este, Cel care cârmuiești, Dumnezeiește cerul și pământul, Cel care ne dăruiești dogmele dreptei credințe în minte, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, separă pentru totdeauna sufletele noastre de începătorul răutății, de tiranul cel nevăzut, care omoară sufletele coazitorul sinagogilor satane, Dăruiește-ne tăiaguri lui Moise care separă apele mării roșii ale lumii acesteia, adică darul deosebirei Duhului lor, ca să avem fugetarea cea binecredincioasă, izvorată din Duhul Bunei Credințe, întărește biserica ta ortodoxă, fă puternică, încât să drobească toate falsele culte, toate rătăcirile, toate sectele, toate organizațiile malefice, secrete, toate mafiile pe toți ateii și păgânii, pentru ca în slava ta la cea de-a doua venire a ta, să te putem cu cinste întânginat. Doamne, să se desface, Cel propovăduit de prooroci, Mesia cel adevărat. Te iubim, te stăvim și te rugăm. Deschide-ne inima cu legea iubirii scrisă în ea, ca să de desăvârșirea Dumnezeu. Să împlinim porunca ta, fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru, cel ceresc desăvârșit este, pentru că este mai presus de minte, de rațiune, de simțire, căci nu o știi decât tu și o dai prin har celor ce te iubesc, care fac poruncile mântuirii, de desăvârșirii și îndundăduirii. O dai celor pe care îi iei în mâna ta, sau îi ia Tatăl Ceresc în mâna sa, ca semn că am trecut dincolo de teasma templului, în Sfânta Sfintelor, ca să ne închinăm la tronul Tău de slavă și să trăim bucuriile Sfinților.